От коли б завжди тепер велиока володарка Геро згодна думками зі мною булати на зборах безсмертних, то навіть сам Посейдон, хоч він іншого дуже бажає, скоро бажання змінив би до мислі твоєї й моєї. Але як чесно і правдиво ти нині зі мною говориш, то поспіши до родини богів і скажи, хай Ірида і Аполлон славнолукий прибудуть наїду негайно. Звістю Ірида хай мчить аж до лав ميدнозброєних ахейів і владарю Посейдонові хай мій наказ перекаже. Участь в бою припинить і негайно додому вернутись. Феб, Аполлон же хай Гектора Знову набій підбадьорить, знов йому сил надихне і допоможе забути про болі, що зазнає тепер його серце й поверне Ахеїв знов до їх кораблів, полохливо здійнявши утечу. Кинуться бігти вони до човнів ноговесних Ахілла, сина Пелея, а той замість себе поставить Патрокла, друга свого. Під мурами трої осяйливий Гектор з Патрокла уб'є, і багатьох іще воїв погубить, і серед них богосвітлого сина мого Сарпедона. Гектора уб'є за це в розпалі гніву Ахілл богосвітлий, але тоді лише від кораблів я влаштую суцільний відступ троянського війська. Коли опанують Ахеї, трої високу твердиню, послухавши ради Афіни. Гніву, про те, не вгамую свого і нікому з безсмертних, допомагати данаям, також не дозволю раніше, ніж пелеїдове, сповнено, буде бажання, що сам я пообіцяв йому схвально, кивнувши на те головою. Дня ще того, як фетіда мені обнімала коліна, просячи шани вділити Ахіллові городоборцю. Мовив він так, і білораменна послухалась гера, та й із ідейських висот на великий Олімп подалася. Так наче лине уява в людини, що світу багато. Бачивши, землі розумною думкою всі уявляє. Там би я і там побував, і багато що іншого мріє. І з бистроплинню такою ж полинула владерка Гера. Швидко добігла Олімпу Високого і в Зевсовім домі зібраних разом застала безсмертних, їй взустріч богове скочили з місць, і чаші, піднявши, її привітали. Інших минувши проте, в її діви Феміди. Чашу взяла вона, табо на зустріч кинулась перша, і до богині озвавшись, промовила слово крилате. «Геро, чого ти прийшла? Ти наче налякана дуже». «А чи не Кроносів син налякав тебе так, чоловік твій?» Відповідаючи білораменна їй мовила Гера, «Ти не розпитуй, Фемідо, про це сама, бо ти знаєш, серце у нього таке і суворе, і високодумне. Учту почни із богами, однаково кожному рівну, і серед безсмертних тоді – ти почуєш, яке безголів'я Зевс нам готує. Ніхто із безсмертних і смертного люду, думаю я, не радітиме з цього у серці своєму. Хоч би який він сьогодні не був на цій учті веселий. Мовила так і сіла на місце володарка Гера.